Legile vieții Atunci când mi-am început cariera în domeniul afacerilor, eram atât de mult în urmă încât credeam că nu mai e nimeni după mine. Îmi schimbam serviciu după serviciu, rare ori la propria alegere, oarecum uimit de vârtejul de evenimente din jurul meu și de purtarea imprevizibilă și într-o oarecare măsură irațională a șefilor. Mă simțeam ca o marionetă care interpretează un rol într-un joc sau care este manevrată într-un joc ale cărui reguli nu le înțelege prea bine. Apoi am început să mă întreb de ce unii oameni au mai mult succes decât alții. Marea descoperire Prima mare realizare a mea a fost descoperirea principiului aristotelic al cauzalității, pe care îl numim astăzi legea cauzei și efectului. Într-un moment în care majoritatea oamenilor credea în zeii de pe muntele Olimp, care se amuzau jucându-se cu soarta și destinul lor, Aristotel a afirmat ceva cu totul diferit. Ceva care a schimbat pentru totdeauna viziunea noastră asupra lumii.